for år. så jeg tænkte det er en af de måder jeg ligesom vil angribe teksten på i dag og vi sådan vil snakke om de her tre typer Gudsforhold som i hvert fald nogle af dem vi kan se i i den her tekst så den første det er jo jeg ved ikke om det er grammatisk helt korrekt men en en søgende tilbedelse en aktivt søgende tilbedelse som vi ser de her tre eller hvor mange vismænd. Nu ved vi jo selvfølgelig ikke, jeg blev lige mindet om, da du sagde det, det ved vi jo selvfølgelig ikke lige, men jeg har jo set billedet, øh, da jeg gik i søndagsskole, så jeg regnede med, at det var tre, men det kan godt være, at det var en hel, en hel gruppe, det ved jeg ikke, øh, som vælger at tage afsted, de, de regner med, at det vil nok tage mindst to måneder øh, at komme fra, hvor de var, til der, de skulle hen. Øhm, det, har været, det har nok ikke været super komfortabelt. Øhm, de smed, hvad de havde i hænderne, så snart de havde set den her stjerne. Der var en eller anden, der havde fortalt dem. Det synes jeg faktisk var interessant. Hvem var det, der havde fortalt dem? At det her, det var noget, de skulle kigge efter. Men der var nogen, som havde givet dem en vision om den her konge, som var så fantastisk. At når de så den her stjerne, så var det tegn på, at han var kommet. Og så var det tegn på, at så smider du alt, hvad du har i hænderne hopper på din kamel, eller hvad du nu har at ride på, og så skal du bare afsted. Det, der er ikke et sekund at spille, og de kommer afsted. De tager, øh, de tager nogle risici. Øh, det tænkte jeg også på. Herodes var jo ikke kendt som en, øh, en speciel, stabil herre. Det kan vi snakke om lidt senere. Så, men de vælger alligevel at tage risikoen og spørge, tager hen og spørger, hvor er den her konge, så vi kan tilbede. Øh, og så bliver de så sendt sted og de finder ham. Og så tager de de mest dyrebare ting, de har, guld, myr til at give som den her gave. Der er virkelig et, et, et drive, som gør, at her der er der ikke noget, der kan stå imod dem. De er villige til at opgive, hvad de har for at komme hen til den her konge. Og det fik mig til at tænke lidt på, hvor, øh, hvis vi snakker ærligt gudsforhold. Så hvis, hvis teksten siger, at den her nye konge han er værd at smide alt, hvad vi har i hænderne for, der er ingen tvivl om, at teksten klart siger, at, at de tre eller 5 eller 20 øh, vise mænd, de bliver jo klart fremstillet om, at de har taget et rigtigt valg, et godt valg. Fordi det, er det her. De, ikke, de fremstår ikke som tober eller idioter, fordi de har kastet sig på deres, øh, deres ridedyr taget af sted. Det kunne man jo godt vælge. Der er nogle gange nogle... Øh, nu ved jeg ikke, om der er nogen Swifties-fand her, men, men jeg læste lige en artikel i går om, at nogen, som havde brugt 10.000 dollar øh, på at tage til en anden del af verden for at se en Taylor Swift. Altså 10.000 dollars kun for billetten. Øh, og det jeg er sikker på, det er en fed koncert, men man står alligevel og tænker lidt, ah, det kan være, jeg ved ikke, måske voldsom mange midler at bruge på den her koncert. Man får ikke en fornemmelse af, at de her vise mænd fremstår som idioter, som har smidt for mange penge efter en koncertbillet. Man har en anden idé om, at de har fanget, hvad der er vigtigt, og de har ageret på det. Så teksten siger klart, at det her, det giver mening. Det er faktisk det, det mest naturlige valg at tage, hvis du fremstår, hvis du står med valget med at møde den her konge. Hvordan står vi med det i dag? Din egen øh, sådan aktivt søgende tilbedelse. Øhm, hvis du tager den næste, vi... For det er jo sandt i dag, som det var sandt der, at Gud stadigvæk, Jesus er stadigvæk kongen. De var villige til at smide alt efter dem, måske den næste igen, Andreas, og jeg tænker lige mig selv på nuværende tidspunkt, at han er jo stadigvæk kongen i vores liv nu. Ligesom han var kongen der, så er han kongen nu i alle aspekter af vores liv. Han er, der er stadigvæk gået et, et kald ud, der siger, at der er en ny konge, som er konge over din tid, din familie, dit samfund, dine ressourcer, dine midler, det hele. Der er en fantastisk konge, som stadigvæk er. Hvordan er din oplevelse af det? Er der en oplevelse af, at du er klar til at smide alt, hvad du har? For at møde ham. Er der en oplevelse af, og vi har måske nogen af os en oplevelse af, at vi havde den her stormfulde forelskelse, da vi først fandt Jesus, hvor vi var, måske var klar til. Jeg ved ikke, om I kan huske det, øh, oplevelsen. Jeg kan huske for mig, der skete det sådan i gymnasiet. Og så den måde, det blev udtrykt på, det var sådan at, at skrive... Øh, sådan ville vilde læserbrev i gymnasies nyhedsbrev, og sådan noget, der kunne få folk op at køre, og hvad hedder det, sådan andre i gymnasieklassen, der sådan stod og råbte en, fordi de syntes at man var fuldstændig åndssvendt, yeah, ja, det er så fedt det her, han det er det er hele værd, let's go. Og så, så rammer man sådan midten af 40'erne for mig, nogle af jer er noget yngre, nogle af lidt ældre, er den der stadigvæk den der oplevelse af, at han er det hele værd, eller er der ligesom sket noget? Øhm, og jeg tror, det der er helt fantastisk her, for nogle af de andre ting, som vi måske også kunne have været øh, gået meget op i, da vi var i et andet stat i vores liv, så finder vi måske ud af, der er måske ikke. Så er det måske heller ikke federe. Eller øh, vi har ligesom oplevet det hele. Men det, der bliver lovet her det er jo en af en kongen, der bliver ved med, og kan blive større og større og større i vores, øh, vores syn på ham. At jo tættere vi kommer på ham, jo mere vi ser, så er der faktisk mere af ham. Og der er mere at opleve. Så der er en invitation til at blive ved med at finde mere og mere i ham. Men han er jo ikke, de vise mænd er jo ikke den eneste i historien. Øh, så hvis vi tager den videre til den, øh, den, næste, den næste igen. Øh, det næste, der står sådan, det er den aktive modstand mod kongen. Og der har vi jo sådan hovedet som det perfekte eksempel. Og som jeg nævnte før, så var han jo ikke en, en specielt stabil mand. Øh, han slog to af sine egne sønner ihjel, øh, slog en af hans koner ihjel. Øh, han var meget, meget paranoid i forhold til, øh, om der jo nu var nogen, der skulle komme og og snigemørte ham om natten, eller give ham noget gift, eller prøve at tage hans, hans plads. Og det kan man jo også godt forstå, fordi der står, at ham, han og hele Jerusalem blev forfærdet, da de hørte om, at der var kommet en ny konge. Og man kan jo sige at dengang, det giver jo også lidt mere mening, at man måske blev forfærdet, hvis man hørte, at der var en ny konge, fordi dengang, hvis der kom en ny konge, så betød det som regel død og ødelæggelse for den, der var der. Altså, vi er jo sådan lidt vant til, at, hvad ved jeg, den sidste, vi så i Danmark, det var Mette Frederiksen, der sagde, Dronen Margrethe er gået på pension. Øh, længe leve, kong Frederik den 10. Meget sådan stille og roligt. Der er ikke, der er ikke den store. Men dengang, der var der sådan noget med, at den nye konge endte med at sætte den gamle konges hoved på hinanden, eller en pæl eller et eller andet, og hans krop øh, blev hang, hængt på en mur. Eller, altså det, det var ikke noget, der gik fredeligt for sig. Så en ny konge var en ekstrem trussel til den, der var konge, og dem, som fulgte ham. Så det er jo selvfølgelig noget af det, der er i Herodes' baghoved her. at Hvis der er kommet en ny konge, så betyder det døden for mig og måske nogle af dem, som er vant til at være i, i Herodes' omgangskreds eller Jerusalem, er jo også nervøse, fordi jamen, betyder det borgerkrig? Betyder det, at lige pludselig kommer der en hel masse, der vil angribe byen for at overtage den? Så folk er forfærdet, fordi de er bange for, at en ny konge betyder død for mig. En ny konge betyder ødelæggelse for mig. Og nu kan vi jo så sige, at han var jo også en sindssyg mand, og det har jo ikke, ikke noget med mig at gøre. Men jeg tror, vi godt vi have, hvis vi er ærlige, og vi er tilbage med det her med det ærlige gudsforhold, den aktive modstand mod en konge, som rent faktisk tager plads i vores liv. Hvis vi er ærlige, må vi sige, at der er stadigvæk nogle områder, hvor vi stadigvæk vil være herodes i vores eget liv. Hvor er de områder, hvor vi tænker, hvis Gud, hvis Jesus bliver konge her, i den her del af mit liv, hvis Jesus bliver konge i forhold til mine penge, hvis Jesus bliver konge i forhold til mine relationer, hvad det nu måtte være, så dør jeg. Det der, det her, det er et område. Han kan være konge her, han kan være konge her. Det her er konge, det her område. Det vil lyde til død og ødelæggelse for mig. Der skal jeg selv være kongen. Der skal han lige stå fire skridt tilbage. Det her, det er jeg ikke klar til. Og jeg ved ikke, hvad det er for dig. jeg er ret sikker på, at vi snakkede lige før, da vi bad for gudstjenesten, at det kunne være rart, hvis vi bare alle sammen kunne være i en kategori. Så det jo være lidt nemmere. Om jeg er i de vise mens så er der ham, min irriterende nabo, han er sikkert en herodesfyr, og så, så er der nogen, der er de andre. Men realistisk, så er vi jo en sammenblanding af, af alle de her forskellige ting. At Måske i nogle områder i vores liv, der er vi klar til at gå hele vejen. Og så gemmer vi, så gemmer vi lige de her små områder af livet, om vi siger, det her, der tør jeg simpelthen ikke. Der tør jeg ikke at have Jesus til at være konge. Jeg kan simpelthen ikke stole på, at det er et område, mit liv han har styr på. Og til det siger Jesus, at du kan stole på mig. Hvis du tager den øh, to frem, øh, Andreas, så er der jo en af de gaver, han får, at de her vise mænd er myre, tegnet på det, man gør, når nogen er døde, det her det er en konge, der er villig til at dø. Det er ikke en konge, som kommer for at smadre dig og sætte dit, dit hoved på en pæl. Han er ikke kommet for at ødelægge dig. Han er kommet for at sætte dig fri. Men den frihed kommer først, når du er villig til at lægge dig under hans rige. Og indtil da, hvis jeg holder det her, fordi jeg simpelthen er for bange. Og det kan der være mange forskellige grunde til. Nogle af os har måske haft oplevelser af folk, som ikke er ledere i vores liv, som ikke er til at stole på, eller ikke vil os det godt. Når vi, vi bor i et land, hvor vi har et ambivalent forhold, skal vi sige det sådan til lederskab? Vi vil helst skal være meget demokratiske med det hele, øh, og vi vil helst ikke være ved, at der er nogen ledere nogen steder. Øh, og en meget af det kan jo være meget godt, men der er også noget i det, som gør, at vi er bange for, hvad vil der ske med mig, hvis der rent faktisk er nogen, som får lov at sige spring, og det eneste spørgsmål, jeg får lov at stille, er, hvor højt. Jeg har alle sammen noget det der. Det vil jeg gerne kontrollere. Fordi vi er i sidste ende er bange for, hvad der vil ske. Det aktive gudsforhold, forhold. Det ærlige Guds forhold. En, enten som en aktiv søgende, eller som en reel modstand. Drevet og boret af frygt for, hvad der vil ske, hvis jeg giver slip. Og så den sidste. Det er sådan. Øh, en, jeg har skrevet af Jeg ved ikke, om det er det rigtige. Men det slog mig den her gang, da jeg læste. Jeg synes, det er vildt interessant. Øh, Herodes. Det her, bliver meget, meget nervøs, forfærdet, så kalder han de her ypperste præster og skriftkloge til sig for at høre, øh, jeg har hørt noget om en ny konge, øh, jødes konge. det har ikke lige så meget at styr på. Er det noget, I har styr på? Hvor, hvor skulle man finde sådan en konge? De siger, jamen, det ved vi meget godt, det ved vi helt præcis. Der står i teksterne, at han skal, bøde, han skal fødes i Jerusalem. Og derefter hører man ingenting om dem. Så der kommer kommet de her mænd, siger, vi har set et tegn. Den nye konge er her. Uoverraskende ved hvor han skal fødes, og så er de åbenbart et bedøvende ligeglade med det. Den eneste der tilkalder øh, de her visemænd igen, det er Herodes, og det kan man så se lidt længere i kapitel 2, og det er kun altså han siger, det kan ikke finde ham, for så kan jeg også tilbe ham, men så ser man så lige en 6 8 vers længere nede, den eneste plan var så at slå ham ihjel. Så det er jo ikke, fordi han er interesseret som sådan. Man kunne jo tro, at ypperstepræsten i skriftklodte, what? Det har vi ventet på i så lang tid. Nu er han her. Lad os da gå med. Vi kan det mindste. Jeg forstår godt, at det måske kunne være lidt farligt øh, at vise offentligt for Herodes, at man var interesseret. Men man kunne jo godt... Altså, der står i teksten, at Herodes tilkalder dem hemmeligt. Altså, de kunne også godt lige have, have snedet sig ind om aftenen og sagde, hvad? Må vi ikke komme med? Eller kunne vi ikke også... Gå med på turen, så kunne vi være, at vi kunne finde ham sammen, og så kunne vi jo finde ud af noget. Men de virker totalt apatiske overfor for det, der sker her. Ja. De eneste, der virker interesseret generelt og, og ærligt, det er de her vise mænd. Yppelsepressende i Skriftloven virker totalt apatiske. Og hvorfor er det så sådan? Hvorfor er, de, hvorfor er de blevet så apatiske? Altså, det kunne jo være, at de bare er. Øh, fordi de er blevet sådan lidt trætte af det hele. Det har været 400 år siden den sidste, sådan sidste bog i det gamle testamente, kan man sige. Og måske er de bare sådan lidt, der er gået for lang tid. Ja, Vi tror egentlig ikke rigtigt på det. Vi går, vi, vi går stadigvæk ind i templet og snakker om det, men vi er egentlig holdt op med at forvente, at der sker noget nyt. Jeg ved det ikke. Vi, vi hører jo ingenting om det, så man kan jo kun gætte sig frem til det. Så det kan jo også være, at de simpelthen bare er blevet tilfredse med det, de har. Øhm, der står i Johannes-evangeliet, øh, efter at Jesus har øh, rejst Lazarus for de døde, og der er rigtig mange, der begynder at blive meget interesseret i, hvem Jesus er, så siger lederne, jeg ved godt, at det er ikke er de ledere, men man har sådan en fornemmelse af, at der ikke er sket så voldsomt meget i kulturelt blandt yderste i skriftkloge i de der 30 år. De siger, at hvis nu folk bliver ved med at følge efter Jesus, så kommer romerne og tager vores tempel, de tager vores folk. Det er rigtig vigtigt for dem at kunne bevare det, de har. De er blevet tilfredse. De har ligesom måske stillet sig tilfredse med, at de har noget... Status, de har noget, der er kendt, de har et tempel, folk ser op til dem. Så måske er der egentlig ikke nogen interesse i at gå dybere. Det er sket så galt. Det bliver ikke bedre end det her, så hvorfor, hvorfor kaste sig ud i mere? Jeg ved det ikke. Eller også det er det også bare fordi, at de her vise mænd, altså det er jo hedninger, som kommer og snakker om alt muligt uh, troldskab, som de har brugt. Så det virker måske heller ikke super sådan altså overbevisende for jødiske ledere, der kommer nogle udlændinge, folk, som man ikke lige havde forventet, og kommer komme og fortælle dem om det her. Men hvad end grunden er, så selvom der er den her mulighed for at møde den her konge, så virker det som dem, som man måske ville have forventet, var mest klar. Dem, som kendte Gud mest, virker total apatiske. Er det der, vi er i dag? Er det der, hvor du er i dag? At, om det så er mig, der står her nu, eller andre, du har mødt, som snakker om, ah, der er mere af Jesus at opnå. Der er mere af Jesus at kende. Er der sådan en fornemmelse af, jamen, er det, der er ikke sket noget i mit liv, der er ikke sket noget i mit gudsforhold i de sidste 10 år? Jeg tror, det er tog, det er kørt det er ikke for mig. Det må være for entusiasterne, men det er ikke for mig. Det, det er ikke for mig længere. Eller jeg tror faktisk ikke, Gud kan mere, for jeg har ikke set ham gøre noget i lang tid. Så selvom der nu kommer måske en mulighed for noget nyt, så tror jeg faktisk ikke, det er realistisk for mig. Eller er du blevet tilfreds med det, du har? Igen, vi har sådan Honeymoon-fase og så hvor vi, hvor vi først kommer til at nå Gud, og så er det egentlig bare blevet sådan lidt, okay, vi går i kirke om søndagen, og hvis det bliver helt vildt, så kan der godt være, at en gang imellem kommer til noget bibelgruppe eller noget, men det er ligesom bare, nu skal vi egentlig bare holde den kørende, til vi dør. Men det er egentlig bare det, vi har. Der er, ikke mere, der er ikke rigtig mere relation med Jesus at opnå, der er ikke rigtig mere liv i ham, det er, det er egentlig lidt som det bliver. Jeg læste om at den her øh, det her nye øh, produkt, som øh, Novo, de har udviklet selv, som en stabelbrænde i USA. Jeg kan ikke lige huske hvad det hedder. Øh, Osempeg eller hvad det er. Det fede ved Ozenpik er jo, at, at det ligesom bare lægger en dæmper på øh, mange af de der sådan, impulser. Så måske er det egentlig bare det vi har brug for. Så jeg havde egentlig tænkt på for mange kristne. Det er så sådan lidt Ozenpik. Øh, kristendom. At det, vi har brug for, er det er egentlig bare, det, det bedste, vi kan håbe for nu, det er egentlig bare, at vi ikke laver noget åndssvagt. Vi skal bare, ikke nogen vilde sønder, ikke, at vi ikke lige pludselig får en eller anden impuls til at hvad det er, blive utro eller sjæle eller et eller andet, men bare, så længe det bare er under kontrol, det er egentlig det bedste, vi kan håbe på nu. Og så må det så blive rigtig fedt, når Jesus kommer igen. Er det der, du er? Sådan lidt. Ja, yeah, det, det lyder fint nok, men jeg tror ikke, det er for mig. Jeg tror egentlig, jeg har ramt toppen af, hvad det er. Nu håber jeg egentlig også bare lige mine min børn, så også. jeg får dem ind i Osemtek-kristendom. No og så, så har jeg ligesom. Så kan jeg ligesom gå ind og sige, jeg har gjort mit. Er det der, vi er? Eller er det også bare at der er så mange andre ting, som egentlig bare virker mere interessante for os. Der er den historie, hvor, hvor disciplene kommer ind i, i Jerusalem, og de siger til Jesus, åh, oh, se de der vilde bygninger, der er. Det er ikke bare fantastisk, Jesus. Og det tænker jeg, det må de jo også, altså Herodes byggede det der fantastiske tempel til, øh, som yderstepræsten så kunne få lov at styre. Altså, der havde noget, noget, noget wow-faktor i det, de allerede havde gang i. Og Jesus siger, at ja, så er det heller ikke mere interessant. Og det kommer faktisk, det hele kommer til at vælte alligevel på et tidspunkt. Men der er jo nogle ting i vores liv, som bare virker mere overbevisende og mere interessante end Jesus. Øh, på vejen, øh, vi har lige været i USA til familie til jul, og der sad jeg så og arbejdede på, øh, på den her prædiken på flyet, og jeg sidder i midterkonsollen, eller midtersædet, og så, jeg ved ikke, hvis jeg er ude flyvet, og folk kan se, så ender man med sådan at følge lidt med i, hvad andre folk ser på, på deres skærm Så jeg sidder og prøver meget sådan åndeligt der at læse min bibel. Og så skærmen foran mig til venstre, der er der um, Anne Hathaway i en eller anden rom hvor hun en 40-årig, som har en eller anden forhold til en boyband sanger den kører på den... Og til højre er det så. Det er mand og krone som må jo selv gætte, hvem der ser på hvad. På højre side har jeg Jack Gyllenhaal, som er sådan en tidligere MMA-fighter, som bliver kaldt ind. Sådan lidt moderne western, der er en eller anden ond, rig mand, som vil overtage det lokale den lokale café eller et eller andet, og så begynder han jo så bare i løbet af filmen at smadre alle de der øh, håndlanger, og han så tager den rige, eller den rige mand ned til sidst. Nu har jeg spoiler alert. Desværre vil jeg sige, nu behøver jeg ikke at se Roadhouse, og de øh, ideer bare med, eller hvad den anden hedder, de får hinanden, kan jeg, allerede se, kan jeg afsløre nu. Øhm. Og det fik mig til at tænke på, altså jeg, skal ikke, jeg kan ikke kunne afvise, at der var nogle virkelig gode øh, sådan, sådan life lessons i de her to film, øh, om at kærlighed ikke kan begrænses, og at hvis du er stærk, kan du godt gøre noget for andre mennesker. Eller sådan noget. Men når jeg stod og læste om kongen over alle konger, men jeg kan simpelthen ikke lade være med at... Det jeg siger med det er, bare fordi at der er noget, som tiltrækker vores opmærksomhed, betyder ikke, at det rent faktisk har noget at byde på. Der er bare noget almindeligt menneskeligt om, hvis du slår sten, slags papir, hvor man siger, øh, den ene er Bibelen, når den anden er en film, i forhold til hvad der holder din opmærksomhed, øh, så, så vinder filmen altså hver gang, fordi der er bare noget, jo flere sådan fysiske og sansemæssige input du får, så bliver du altså trukket i den retning. Øhm. Og Jesus har det med at gemme sig. Det slog mig i den her tekst. De vise mænd tager jo til, til Jerusalem først, fordi de forventer, at det er der, en konge er. Og så ender de med at skulle ned i en eller anden lille sidegade i Bethlehem. Jesus har det åbenbart okay med ikke at konkurrere med verden om opmærksomhed. Vi får så mange sandtind, tror jeg. Og det er, det er ikke noget, virker ikke til, at Jesus ønsker at konkurrere på de parametre. Så det kommer til at tage en opmærksomhed over, at det, der, der fanger vores opmærksomhed, ikke nødvendigvis er det, der rent faktisk er sandt, eller rent faktisk er mest magtfuldt, eller kraftfuldt, eller sandt, det er bare det, der fanger vores opmærksomhed. Og det er det, der er. Der var en... Nu forstod jeg også, før vi startede her, jeg lavede en reference til Rage Against the Machine, som var et metalbane fra 90'erne, så jeg kunne forstå lidt yngre mennesker herovre, havde ikke lige hørt om det band, Men de havde en sang, hvor de snakkede om fjernsyn som en in-house drive-by. Så drive-by, det ved jeg, hvis, øh, der hvis man kører forbi, og så skyder en eller anden ud af, af sidevinduet på bilen. Men de kalder så fjernsynet for in-house drive-by, altså et, et, et drive-by-shooting i dit eget hjem. Ideen om, at, at fjernsynet øh, sådan langsomt, men sikkert smadrede folks opmærksomhed på virkeligheden. Jeg ved ikke, hvad de vil... Jo, det er stadig ikke live, men jeg ved ikke, hvad de vil, hvordan de vil referere til, til TikTok i dag. Øh, det må jo drive by mass shooting eller et eller andet. Altså, der er et eller andet med, at, at det her det fanger os på en måde, som rent faktisk gør det svært. Den der apati i forhold til at søge Jesus, den er svær at overkomme, når vi hele tiden bliver ramt af noget, som fanger vores opmærksomhed mere. Jeg tror ikke realistisk, at vi kan bevæge os ud af den appeti, Før vi lærer at sætte pris på stilhed, lærer at sætte pris på og langsomt forlærer at fravende os behovet for konstant hele tiden at blive stimuleret. For det er simpelthen ikke på den måde, Jesus fungerer på. Og vi har jo prøvet det, og det har vi også prøvet i... Altså i kirkemæssigt sammenhæng, der har vi jo prøvet sådan at konkurrere på det der. Men så må vi også blive vildere. Så må vi lave federe gudstjenester. Og jeg siger ikke, at der ikke er et plads til, at vi også fanger sanserne. Det skal der helt sikkert til. Men der er også en del af os, hvor vi simpelthen skal have, have lært at få pulsen ned igen. Øhm. Så når, hvorfor er det, at Jesus ikke fremstår som noget, jeg er villig til eller klar til at kaste alle de hænderne for? Noget er det jo også simpelthen, fordi jeg er så fyldt op af andre stimulanser allerede. Så den aktivt søgende tilbedelse, den aktive modstand og så apatien. Hvor står du selv? Hvor står jeg? Hvor står vi som menighed? Hvad er det for nogle knapper, der bliver trykket på? Hvor er de områder, hvor... Hvor Gud kalder, og hvor du faktisk er klar til at gå med? Hvor er de områder, hvor Jesus kalder, hvor du... Simpelthen er for bange til at sige ja? Og hvor oplever du egentlig bare en oplevelse af... Jeg tror ikke, det bliver bedre, og jeg tror egentlig ikke, jeg gider... Øhm. Og det eneste, jeg vil sige er, begge af, om det så er apatien, eller den aktive modstand, den er ikke drevet af sandhed. Men den er drevet af frygt, og den er drevet af en mangel på perspektiv. I haven, der siger slangen, hvis skal I ikke dø, jeg slog mig igen i forberedelse med den her, at Frygten for, at Jesus tager over. Men måske også, noget af apatien er jo også en egentlig en oplevelse af frygt, for at hvis, jeg ikke, hvis jeg ikke får stimulans hele tiden, hvordan vil jeg så have det? Nu er det Jesus, der siger, hvis skal I ikke dø. Du kommer ikke til at dø, hvis du giver plads her. Du kommer ikke til at dø, hvis du søger mig mere. Du finder mere liv. I mig er der mere liv, hvis du kommer til mig. Hvis du begynder lige så stille og lægge nogle af de her ting til side, som har fyldt dit liv, så vil du rent faktisk finde, at der er mere liv i mig, end i de ting, du selv har søgt før, og i de områder, hvor du prøver at være konge. Så jeg tænkte, jeg vil slutte med et, et, øh, et lille øh, digt. Det er på engelsk, men det. Er, det er relativt nemt at følge. Så den næste... næste. Der. Det er en skrevet af en nonne. For nogle år siden. Det er sådan en historie om Gud, der kommer til et menneske. The father knocks at my door, seeking a home for his son. Rent is cheap, I say. Well, I don't want to rent. I want to buy, says God. Well, I'm not sure I want to sell, but you might come in to look around. I think I will, says God. I might let you have a room or two. I like it, says God. I'll take the two. You might decide to give me more someday. I can wait, says God. I'd like to give you more, but it's a bit difficult. I need some space for me. I know," says God. "But I'll wait. I like what I see. I'd like to give you the whole house, but I'm not sure. Think on it," says God. "I wouldn't put you out. Your house would be mine, and my son would live in it. You'd have more space than you'd ever have before. I don't understand at all. I know," says God. "But I can tell. You, I can't tell you about that." You'll have to discover it for yourself. That can only happen if you let me have the whole house. Mm, a bit risky, I say. Yes, says God, but try me. I'm not sure. I'll let you know. I can wait, says God. I like what I see. For us all, a process. Langsomt. I see, okay. Det her del af mig kan du også få. Og det giver ikke nogen mening, at vi skulle have mere liv og mere frihed, hvis jeg giver frihed til ham. Magt til ham. Men min egen oplevelse har været, og jeg håber det er også, det har været din oplevelse, at jo, mere, jo flere værelser jeg giver, jo mere plads bliver der. Mere plads til andre mennesker. Mere plads til at følge ham. Mere frihed. Og Gud er tålmodig. Han maser sig ikke ind. Jeg beder, om, jeg beder virkelig om, at, at, at, Gud, at det må være noget, som vi som menighed vokser i. Oplevelsen af lige så stille og give slip, og lade ham være konge, og give alt, hvad vi har. De her visemænd var jo et, et billede på det, hvor vi ville komme. De blev et forbillede for Peter og de andre disciple, som opgav alt for at følge Jesus. De blev et forbillede for Maria, som hældte et helt års øh, lønninger ud på hans fødder. De gav alt og fik meget mere igen. Og det vil være præcis den samme oplevelse for os. Jo mere vi giver, jo mere får vi. Um, fordi vi oplever, at han er en god konge, som er værd at tilbede. Så far, vi takker dig, fordi du sendte Jesus. Tak, at han kom. Tak, at han er i verden. At han stadigvæk er konge for os i dag. Og jeg beder dig om, at vi må aktivt søge ham. Vil du hjælpe os med din ånd? Ligesom du led de vise mænd, som først hørte om ham, og så så den her stjerne, som ledte den her, så beder jeg dig om, at du vil lede os dybere og dybere ind i vores relation med Jesus. Jeg beder dig om, at du vil tale ord til os, som giver os mod til at give slip. Mod til ikke at længere være herodes i vores eget liv. Mod til ikke at holde igen. Men også mod til at prøve igen. Og slippe apatien og manglen på tro på, at tingene kan blive anderledes. End, og at manglen på tro på, at du rent faktisk er bedre end det, som jeg allerede har. Det, jeg allerede kan se. Det, jeg allerede kender. Hjælp os at tage ud på, på rejsen ind over vores egne ørken. Hjælp os til at finde dig selv i de steder, vi ikke forventer. Bed om i Jesu navn. Amen.